urte batetako derogaziona emanik izan zeen iganurttian eta Hezkunde nazionalako ininspekturarak galtegin deiile aurten ajaaz herri aizuekin bateratzia, juna egoera zertan den herri hoietan. Laranen, hamalau haurdia eta heriak galte gindu eskola hoi dembesala txikizia. Heria hyrundelekos, bortu eskualdian eta haurek bide sobe egin beha lukielakos. Galtua egin ikisanda bordeleko erektoreai. Santa Graciin, saspi haurdia eta ligiko herialat uh, juitia galteginik izontzaile, STES 1 of 1 erabaki hartu Santa Graciin. Montorrin hogeita bat haurdia eta inspekturak proposatu dei, CM bat eta CM biko haurrak ataratzeat igortia kipiak herian eta astehuntan aste kuntselia eta etxekuak bildu beharrak dia Montorrin. Barkosen, hemetzu haurdia eta bi elkibide bali izate. Edo eskiulako heriaikin bateratzen dia, bena igan urtean jadanik agertu zen, zela eskiulan holako nahi Edo, suhütat, igorten dutie seme bat eta seme biko haurrak eta txipiak atxikitzen herian. Barkosene bai batekin eta bestekin bilkuak egin behar dutie ondoko egunetan.